Què tal? Bé, no? A part d'algun petit sotrac provocats majorment per asteroides, seguim obrint pas per la nostra estimada Via Làctea. Que què? Què hi fem aquí? Doncs està clar, per trobar el nostre destí final hem d'anar-hi per aquí. I us explicaré el recorregut amb pèls i senyals, sobretot senyals, senyals astrals que seguirem, això sí, sempre després d'una petita pausa publicitària, <laughs> eh, perquè aquest programa està patrocinat i ens ha de el nostre patrocinador. I el patrocinador que ens patrocina, doncs bon patrocinador serà, oi? Una cosa patrocinada. Avui, 11 de febrer de 2017, benvinguts. A esteu a la cinturina de la Ràdio Voreix Major Municipal. Són ara mateix les 12 i 7 minuts, amb una temperatura de 10.6 graus centígrados, una mixta del 69% i una pressió atmosfèrica de 10.020.1 hectopascals. Avui, 1, 2, 3, botifarra de pagès pel 107.3 de la vostra FM. però aquestes senyals, les senyals astrals, tan sols són vistes per algun ser privilegiat. Què? Jo? No, no. Però tranquils, el comandant en cap d'aquesta nau està totalment capacitat, però què dir capacitat? Està totalment preparat per conèixer qualsevol percepció astral que faci la menys mínima insinuació. i que ja us ho dic ara, si sí, per la més petita de les possibilitats que no arribéssim a trobar el nostre destí final, o sigui, al país del mai més, no serà pas perquè el nostre comandant hagi perdut la pista, no? També pot ser que sigui una altra mentida, però com que no pots opinar d'una cosa si no n'estàs segur, vaja, que val més saber-ho de primera mà, que no que t'ho expliquin, no? oi? I sobretot, això del mai més. Que pots volar, que no creixes mai més. No com aquí, que hem arribat ja a un dels punts més alts del poble de Porreig. Estem en Espereu, ara que penso. Els coloms estan encara més amunt que nosaltres. Bé, per enviar-vos, com sempre, des d'aquí, des d'aquest lloc tan amunt, la nostra cançoneta que avui... Esperant que us agradi, eh? Un... Un gran home, eh? Papa John Chris ens porta una cançó de Jones Odder. És un concert en directe des de Long Branch Park. Fins ara mateix. Salutacions cordials. Vinga, va, un quart d'una, com heu pogut comprovar, eh? de, de les vostres orelles, eh? que és un gran home. Eh? Músic no tant, eh? No, home, no, que ens agrada moltíssim aquí, eh? Papa John Critch, eh? Des d'aquí, en directe, des d'aquí, al 107.3, a eh, Ràdio Porreig. Deixeu-me que us expliqui una coseta. Anirem avui, anirem molt per feina, perquè hem fet una variació. Ara teníem tindríem l'espai de l'entrevista, però amb la persona que havíem d'entrevistar eh, era impossible. Era impossible, doncs, a aquesta hora, perquè precisament està entrenant. Eh, l'entrevista la passarem, doncs, a, a partir de la 1 i 10, eh? Però amb Ferran Sibila i Pont, eh? Un entrenador, com sabeu, jugador fins ara al Gironella, i, i amb d'altres equips i, i doncs, doncs això, que, que ara està de, de segon entrenador amb un equip suec i que volten per aquí eh? per aquí propet. Les aprofitem la vida entesa, i i ja vam parlat la setmana passada, a si podríem fer-ho i al final doncs, ha pogut ser així i ho passarem l'entrevista doncs, directe també a l'entrevista, eh? què passarà? Eh? No en tenim ni un mínim idea eh? no sabem ara per ara, no sabem el que li hem de demanar eh? Um, eh, lo que sigue sí me he apuntat unes quantes frases amb suec per veure viam si uh, realment ell m'entén o jo no sé explicar-me. <ríe> I viam si quedem fent el suec tots dos, eh? Uh, doncs això, això serà a partir de la 1:10, així, praia. Eh, uh, també estarem al Molino, no? que us ho digui, a partir de la 1 estarem al Molino, un gran partit, eh? Uns juguen una cosa, els altres juguen un altre, Sporting de Gijón. Amb uh, Atlético de Madrid A partir de la 1 estarem també Aquí eh, amb ells uh, Més que tot amb els de l'esporting uh, També També tindrem el Joan Maria Salvador Això serà abans de l'entrevista tot, tot dependrà de com anem Amb l'agenda la, Això sí que ens hem de precipitar-nos tant que, que bueno, aviam com acabarà tot això eh? uh, Bé, com sempre acabarà bé uh, Llavors uh, també tindrem L'Albert Planes que ens parlarà del futbol base Ehm uh, i, i, i, i del motor, que seran dues seccions aquesta setmana ja això és sortint de lo normal, perquè seran totes dues amb palmares i a ja recta final. O sigui, jo jo, eh menys lo que serien menys 20 o menys 25, avem l'hora que li puc donar perquè l'entrevista sí que l'acabarem a dos quarts en punt, dos quarts de dues, en punt per passar la publicitat i Llavors, el que ens quedi de futbol, si ens queda alguna cosa de la gent de futbol, passar-la en aquests moments, i per pas passar ja l'Albert. Llavors, de, de, llavors, és quan jo, jo agafaré els tripaus i fotré el camp, eh? Ja tancarà la misura a l'Albert avui, eh? Doncs, eh, dit tot això, doncs anirem, anirem a començar, anirem per feina. Eh? Ah, no sé si deixat tot. Per feina, com sempre, eh? Molt de pressa, molt de pressa, però... Uh, ja m'he deixat moltes coses per fer mare de dieu eh? és que amb tots aquests canvis deixeu-me el que us busqui a veure gent de, si trobo agenda de futbol per agafar els veterans sí, tenim partits de copa intercomarcal eh? avui uh, a Gironella, a partir de les 6 de la tarda a Gironella, Castellbell a Cal Rosal també tenim una altre a partir de les 4, dues hores abans eh? podeu anar a Cal Rosal, mirar el de Cal Rosal Club Amèrica i després a les 6, com dèiem Gironella, Castellbell també tenim una a les 4. Bueno, aquí ja hi ha problemes, eh? O Rosal, o a la capital, a Berga. A Berga, Castellbell, també juguen a les 4. Uh, ja si en tenim un altre. Aquests són pels que fan avui. I, I pels que fan a demà, doncs, a veure, a veure, a veure, a veure, si en tenim algun altre. Sí, demà juga el porreig a Monistrol, eh? A partir de les 11 al matí, Monistrol-porreig. Ja anem al nostre esport rei, eh, aquí, aquest cap de setmana serà, també serà un top, eh, cap de setmana estressant pel, pel Puigcerdà, eh, perquè farà dos partits en dos dies, avui, en concret, el, perquè fa la Lliga Nacional, playoff pel cinquè lloc, avui a partir de les 9 del vespre, Milenio Logroño, Puigcerdà, i a demà, doncs, aprofitant el viatge, Boadilla, Puigcerdà, a partir de les 4, menys 10 de la tarda, no, perdó, a les dues menys deu de la tarda. Like and... clar, no fos que a Boadilla a veure'ls i nació a les quatre i ja els haurien acabat el partit, eh? hauríeu l'entrega de trofeus. Eh? Uh, perquè fa la petanca, Copa president, primera divisió, demà a les pistes de Cortés gironella i Vilodumiu-9, Sant Bartomeu, perquè fa la Copa President, segona divisió, no, d'entrada no tenim cap participant del Barcadà, però sí que aquest, aquesta Copa President de segona divisió es jugarà, es disputarà a les pistes de Vilodumiu-9. I perquè fa la Copa President, tercera divisió, demà a les pistes de Castellgalí, amics Cacerres, Sant Feliu, Se Serra. Tots ells, com sempre, eh, molt d'hora, eh, a les 9 del matí de demà. Obertes les inscripcions per a la cursa urbana de Berga de 5 i 10 quilòmetres. El proper diumenge 5 de març torna a Berga la cursa de 5 i 10 quilòmetres urbans de Berga, organitzada pel Club de Joves Atletes de Berga, el JAP, i l'Ajuntament de Berga. Les inscripcions per participar per, participa, per participar-hi, caramba, ja estan obertes. I res, que el recorregut de la cursa es manté respecte de les edicions anteriors i sortirà a les 11 del matí de la carretera de Solsona en direcció a la Vall d'An. En arribar al número 89 de la carretera de Solsona, els corredors giraran cua i aniran en sentit contrari i agafaran novament la carretera de Solsona per trobar la Gran Via i arribar a l'avinguda del Canal Industrial. El recorgut pujarà aleshores cap al Passeig de la Indústria, fins al número 70, i tornarà enrere tot el passeig i seguirà per a la Ronda Moreta, Plaça de la Creu i Carrer del Roser, fins al punt inicial, que també és el d'arribada. Llavors, els atletes que participen en la prova de 5 km hauran acabat la cursa, mentre que els que, han fet, els que, perdó, els que faran els 10 km hauran de fer una segona volta al traçat. Abans, a partir de les 10 del matí, es duran a terme les curses infantils. Els petits corredors també rebran la samarreta com a obsequi per participar-hi. Un cop hagin finalitzat totes les curses, es farà l'entrega de premis als guanyadors. Les inscripcions es poden fer de forma presencial a Interesport Serra Martí i Al Altersport de Berga, Costa Esports de Gironella i Rio Running de Manresa. També es poden trobar formularis d'inscripció en línia a la web del JAP, www.japverga.com, i es poden fer fins a l'1 de març o bé fins que s'hagi arribat als 500 inscrits. Els participants rebran una samarreta tècnica, unes ulleres de running, una bossa del corredor i un dorsal personalitzat. Això, però, però, però encara falten uns quants dies, eh? Fins al proper diumenge 5 de març. I començarem, doncs, amb l'embol masculí. Tercera catalana preferent senyor masculí. estem a la primera fase, del grup A, el que fa la 17a jornada. Enbol Garbí, bé, de Palafrugell. Enbol Berga, aquest partit es jugarà al pavelló municipal de Palafrugell. És líder per ara parada, l'embol Sant Cugat Club, amb 28 punts. El segon, enbol Club Vallec, amb 24. El Sant Martí Adrià Nen Club és el tercer, ara també empatat de punts, com el Valle, que amb 24. Pel fa a partir d'aquest cap de setmana, l'Embolgar Vivert Pala-Frugell marxa a la setena posició. De 16 partits jugats s'han guanyat 8, n'han empatat un, però i n'ha perdut 7. Això fa un total de 17 punts. Pel que fa a Berga, marxa a la desena posició. Desena, eh, heu sentit bé, eh? Desena posició. Hem escalat, eh? Hem guanyat l'últim partit a casa amb uns teòrics rivals millors que els que juguem aquesta setmana. Per això sí, juguem a fora. Però bueno, si podem amb aquells, podem amb, que fa que falta, eh? Uh, a hanbol Marxa de Zep, com deien, de 16 partits jugats n'ha guanyat 4, n'ha empatat 3, n'ha perdut 9. Això fa un total de 11 punts. A hanbol Garviver de Palafrugel, hanbol Berga. 7 contra 10, 17 punts contra 11, aquest partit el podreu veure al Pavelló Municipal de Palafrugell i serà precisament avui a partir de tres quarts de nou. Vinga, vinga, agenda de futbol, salda! I comencem, com sempre, per les femenines. I per la Lliga Primera Divisió Femenina, grup 2, estem a la quinzena jornada. Puig Fitor Futbol Sala Cacerres, Penyes, Pluques, Agrupació Esportiva, al camp Avalló Municipal de Cacerres i l'àrbitre Tom, Tomi Luis Casanelo Quezada. És líder, és líder precisament el rival del Puig Fitor Futbol Sala Cacerres, eh? És a dir, que ara és suar, un partidàs a Casserres avui, eh? Anirem pel segon, Magic Sans futsal, que marxa a la segona posició amb 32 punts, els mateixos que el tercer cara per ara és l'escola de futbol sala, Jordi Torres Femení. També trobem en aquesta classificació la setena posició al futbol sala a Ulesa amb 21, i tanca la classificació, és el cuet del grup a la catorzena posició al futbol sala, Sulsona. Pel que fa al partit d'aquest cap de setmana, Puigfitor Futbol Sala Gacerresa, l'equip local que marxa la sisena posició amb 24 punts de 14 partits jugats n'ha guanyat 7, n'ha empatat 3, n'ha perdut 4 45 gols a favor per 39 en contra mentre que de la penya es pluga marxen líder són els primers amb 35 punts de 14 partits jugats, n'han guanyat 11 n'han empatat 2 i també s'han perdut han perdut un 60 gols a favor per 26 en contra com deien partidars avui eh? uh, Puig fitó a futbol sala que serra es penya es agrupació ah, esportiva, camp el podreu veure, perdó, perdó, pues, fictor futbol de Sala Cacerra, es penya espluga, agrupació esportiva, eh, anem a recuperar, doncs, dades, sisè contra primer, 24 punts contra 35 aquest partit el podreu veure, com dèiem, el pavelló municipal de Cacerra serà precisament avui a partir de dos quarts de set. I pel que fa, doncs, a la primera divisió de futbol sala, estem a la 18a jornada la d'Onda Futbol Sala. A far 4, futbol sala Gironella. És líder ara per al club, de ara per com d'un moment, sempre, i més més que amb una bona distància. Ara per ara són 8 punts, amb el segon, eh? eh doncs, com dèiem, el líder és futsi Atlético fèmines, amb 51 punts. El segon és Club Deportiu Universitat d'Alicant, amb 43. I pel que fa a la tercera posició, ara per ara la té a les mans l'Agrupació Deportiva Alcorcón, amb 39 el Rubí, futbol sala, marxa a la quinzena posició, molt avall, molt avall, eh? amb 9 punts, perquè el fa partit daquesta setmana uh, Maja d'Onda, futbol sala a far 4, marxa a la desena posició, amb 21 punts de 17 partits jugats, ha guanyat 6, n'ha empatat 3 i n'ha perdut 8, 46 gols a favor per 53, en contra mentre que el futbol sala, Gironella, marxa un lloc per sobre, a la novena, amb 22 punts també un punt per sobre de 17 partits jugats, n'ha guanyat 7 n'ha empatat un i n'ha perdut 9. 38 gols a favor per 46 en contra Majada Onda Futbol Sala a Far 4. Futbol Sala Gironella de Zè contra Nové 21 punts contra 22. Això jugarà al Pavelló Municipal la Granadilla de Majada Onda. Serà avui a partir de les 8 del vespre. Canviem de gènere, anem a parlar dels masculins i passarem per la Lliga Segona Divisió. Falten dos minuts, per dos quarts. Bl, bl, bl, bl, 20, ara un minut. Brr, què fa què faig? Doncs el dic. Lliga Segona Divisió Catalana, grau 4. Estem a la quinzena jornada. Hordal, futbol sala... <coughs> Porretxe, ui, ui, El camp, el Balló Poliesportiu d'Hordal i l'àrbitre David Salgado Salas és líder i és un Sánchez, futbol sala B amb 36 punts. El segon és el que va... Ha acabat hasta la cançoneta, eh? Ui. Tenim temps per, per res, eh, aquí? Ai, ja conec un altre lloc igual, eh? I, uh, líder, Isola Hermano Sánchez, futbol sala bé, amb 36. Segon, Gabà, futbol sala, amb 34. Tercera posició, escola, futbol sala, Jordi Torres, amb 32. perquè fa a la sisena posició, trobem el Bellbé Club Esportiu, amb 24 punts. I tant que la classificació ara per ara és el cué del grup, amb 14ena posició, futsal, atletic i la tornada B, amb 8 punts. <coughs> Uh, perquè fa el partit d'aquest cap de setmana, estem a la novena uh, hord d'alt, marxa a la novena posició amb 13 punts, de 14 partits jugats n ha, guanyat, n ha guanyat 4, n ha empatat 1, n ha perdut 9 36 gols a favor per 63 en contra, mentre que el futbol s'ha la marxa a la tretzena posició amb 8 punts de 14 partits jugats, n'ha guanyat 2, n'ha empatat 2, n'ha perdut 10, 28 gols a favor per 67 en contra Ordal, futbol s'ha la porreig, 9 contra 13, 13 punts contra 8. Aquest partit no podreu veure a Campa Balló Poliesportiu de l'Urdal i serà avui a partir de les 5 de la tarda. Ja ara sí ha saltat ja la mitja hora, eh? La, la primera mitja hora del programa. Anem a repassar, doncs, la primera part de la nostra estimada publicitat.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 Bé, passen 3 minuts de dos quarts, anem. seguim repassant l'agenda del futbol sala, ara estem a la primera divisió, pugem un gronet... Estem a la primera divisió catalana, grup 4. Passem per la quinzena jornada. Navàs, futbol sala, el direm, eh, perquè és el derbi del Bages, eh? Navàs, futbol sala, Atlètic, futsal, Vila Torrada. Aquest partit es jugarà al pavelló municipal de Navàs. De moment d'àrbitre no en tenim, ja ho sabeu, eh? Si, si trobau algú que, bueno, si us fan pitar l'àrbitre, eh, si us fan el partit, eh, doncs us podreu emportar el pitu. Els que no, doncs digueu, no, no, no passa res, eh, podeu entrar igualment, eh? A mirar el partit. No, no, no ens venim a mirar, eh? que no us enganxin, bueno, no sé què volgueu, eh? que no us enganxin a pitar el partit allà al moment. Eh? No, tenim àrbitre per aquest derbi, Navas, futbol, Salah, futsal, l'Aleti i la Torrada. hem a la classificació d'aquest grup. a La dira La Palma, però La Palma, penya penya blaugrana. Uf, 35 punts, eh? El segon és el Club Esportiu Futbol, Salah, sampador el millor equip del Bages. El, el segon, amb 31 punts a 4 del líder. El tercer, per ara, és la Brera. Club Esportiu, futsal, l'Aleti, a autoescola més vial, en 29, perquè fa a la quarta posició doncs és el rival del Navas, eh? el futsal Atlètic Vila Torrada, que marxa a la quarta posició, com dèiem, amb 27 punts, Uh, el vuitè, allò, aquí trobem el Castellbell, Futbol Sala, amb 22, i tanca la classificació, ara parant encara, és el cué del grup, a la catorzena posició, el Navàs, Futbol Sala, eh? amb, amb 6 punts de 13 partits jugats, n'ha guanyat 2, no n'ha empatat cap, n'ha perdut 11, 37 gols a favor, per 79 contra. L'últim derbi que van disputar Navàs, precisament se'l van dur els de Navàs, ens van jugant contra els del Castellbell, eh? Si no recordo malament, no estic tenint de memòria, però sé que va guanyar el Navàs, el que sí, no us diré, és els gols, eh? Doncs com deia, Navàs, futbol sala, futsal Atletic Vila, torrada 14 è contra quart, 6 punts contra 27. Aquest partit el podreu veure al pavelló municipal de Navàs. Això sí, serà el proper 11 de març a partir de les 6 de la tarda. Bé, que pugem a un altre graonet i a espategar la Lliga Divisió d'Honor Catalana. Estem al grup 2 i passem per la quinzena jornada. Magic Sans futsal, PC Imagine Futbolsal, la Cacerres, al Camp Pavelló, Poliesportiva, a la Bordeta i l'àrbitre, Carles Estruc, un és líder ara per ara el Jesús Maria Club Esportiu eh, amb 33 punts. A la segona posició hi trobem futsal Rosario Central eh, amb 30 punts. A la tercera posició ara per ara és per l'esportiu Club Centre Cultural Recreatiu eh, amb 28 punts. També trobem en aquesta classificació el Montserrat Monistrol Penya Balagrana que marxa a la cinquena posició amb 24 punts i el futbol Sal Aulesa que marxa a la onzena posició amb 15 punts. Perquè fa el partit d'aquest cap de setmana, Magic Sans futsal, marxa a la setena posició, amb 21 punts de 14 partits jugats, ha guanyat 7, no ha empatat cap, n'ha perdut 7, 48 gols a favor per 48 en contra. déu nhi eh? eh? Molt bo, no? Eh, mireu, eh? Tot aparellat, eh? N ha guanyat 7, no ha empatat cap, n'ha perdut 7, 48 gols a favor per 48 en contra. Bé, bueno, coses meves, eh? Jo eh, al PC imagino futbol sala que Serres... Oh, L'equip visitant, eh? en aquest cas, marxa la desena posició, 3 tres llocs, tres llocs per sota, amb 15 punts, 6 punts menys. De 14 partits jugats n'ha guanyat 4, n'ha empatat 3, n'ha perdut 7. 47 gols a favor per 59 en contra. Màgic Sals futsal, PC Imagín Futbolsal a Cacerres. I se'ns ha tornat a passar, eh? Ens faria falta aquí algú que anés apretant el clic ja està passar res, eh? Magic Sants futsal, PC i Magint Futbol serà que serra setè contra desè 21 punts contra 15. Aquest partit de podreu veure al Paballó Pul i Esportiu. La bordeta serà precisament demà a partir de dos quarts de vuit. Ja sabeu, així és entrar, xis és en fred. Llavors, clar, un cop t'has escofat això, ja veia rajat a ja veia pam, pam, pam, pam, pam, amb tot brodat. Però, clar, T'has d'escaufar de cop, eh? I això és molt difícil, amb el temps que fa encara menys. Uh, Bé, bueno, uh, tenim repassada, com qui diu, tota la gent del futbol sala. A veure, deixeu mirar tot, sí, sí, tenim tot, eh? Hem dit a la Divisió d'Honor Catalana, mm, femenines... Doncs res, haurem de fer un canvi un canvi de, de cintoria. L'hem recuperat, no sé per què. Perquè aquí la teniu, eh? Però ara, des, uh, farem una coseta, eh? La traurem i buscarem la que toca ara com sempre. A quina no és ara etenta vuit. Uh. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Megabàsquet masculí. Uh, anem a repassar la tercera masculina, fase prèvia. Estem en el grup 3 i passem per la... Di novena jornada i més a Sallent, Club Bàsquet Purreja, eh? derbi intercomarcal en aquesta tercera masculina és liderar a la parada Asfe Sant Fruitós amb 34 punts, el segon és l'agrupació esportiva les l'Esquits de Sant Sadurní amb 32, un puntet menys, té el tercer que ara parada és el Bàsquet Club Martorell B en aquesta classificació també hi trobem a la setena posició Club Bàsquet Solsona a la vuitena el Club Esportiu Bàsquet Navarcles, tots ells amb 27 punts i pel que fa, doncs, al partit d'aquest cap de setmana, l'Imesa Seyent, que marxa a la 14a posició. De 18 partits jugats n'ha guanyat 5, n'ha perdut 13. Això fa un total de 23 punts, mentre que el Club Bàsquet Porreig marxa a la 10a posició. De 17 partits jugats, amb un partit menys, n'ha guanyat 8, n'ha perdut 9. Això fa un total de 25 punts. i més Imesa Seyent, Club Bàsquet Porreig, 14 contra 10. 23 punts contra 25, això ho podreu veure a Sallén i serà avui a partir de les 4 de la tarda. Vinga, anem a la primera categoria masculina, fase prèvia, grup 3. Estem instal·lats en la 18a jornada... No, perdó, la 19a jornada. Cedis, Hidrologi, VIP, Bàsquet, Berga. Líder, Futbol Club, Martinenc, amb 36 punts. Segon, Lliçà, damunt, amb 33. Tercer, Recanvis, Gaudí, Club Bàsquet, Mollet, B amb 29 punts. La cella Manresa el trobem a la terzena posició, amb 25 punts. I també hi trobem el Club Bàsquet a la quinzena, amb 22 punts. Pel fa al partit d'aquest cap de setmana, Cedis i Hidrologi, Bibbàsquetberga, doncs tenim que el Cedis i marxa a la catorzena posició amb 18 partits jugats. N'ha guanyat 6, n'ha perdut 12. Això fa un total de 24 punts. Mentre que pel Bibbàsquetberga marxa encara a QE, però diem encara perquè està remuntant, va ser de bé, està guanyant els, últims, els seus últims enfrontaments. El Bibbàsquetberga marxa a QE a la setzena, setzena posició amb 18 partits jugats, n'ha guanyat 4, n'ha n'ha perdut 14. Això fa un total de 22 punts. Cedis Hidrologi, que els tenim aquí al costat. Básquet Berga, 14 contra 16. 6, perdó, 24 punts contra 22. Aquest petit apudre el veure, doncs, allà. No sé on té els cedis Hidrologi. Uh, serà demà a partir de les 4 de la tarda. Bé, anem a repassar tot el que puguem de la l'agenda de futbol, eh? I començarem, com sempre, pel futbol femení. Estem a la primera divisió femenina, grup 3, vintena jornada, Pradenc, Futbol Club Llarona, Club Esportiu al Alcamp, Paballó, Moni... perdó, Paballó, el Municipal Prats de Lluçenesc. Doncs pues m'estic equivocant, i m'estic equivocant, perquè primer hauríem de fer, doncs, el segona femenina, jo, eh, sí? la segona divisió femenina, grup 2. estem amb jo, oi que sí? Segona divisió femenina, grup 2. Ara passem per la divuitena jornada, amb un major futbol club... Escola Futbol Olosa 87, club al camp municipal de Montmajor i l'àrbitre Jordi Moreno Llobet. És ara parar el, el líder a l'Igolada Club de Futbol en 44 punts a un puntet. Està el segon, que és el mercantil club esportiu. I a la tercera posició hi trobem l'escola de futbol Olesa de 87 Club, eh? el rival del Montmajor. Per tant, passarem a l'altra, tenim en aquesta classificació també el gimnàstic de Manresa Club, que marxa a la quarta posició amb 31 punts, i el Vilomara Club de Futbol, que tanca la classificació, eh? el 14a posició amb 0 punts. Ell és el cué del grup, eh? Lògicament. Eh... Uh... Per que fa partir que cada setmana amb un major futbol club marxa a la 11a posició amb 14 punts de 16 partits jugats, ha guanyat 4, en empatat 2, n'ha perdut 10. 25 gols a favor per 47 en contra, mentre que l'escola de futbol Olesa 87 Club marxa a la, a la tercera posició, com deiem, amb 40 punts de 10 partits jugats, ha guanyat 13, en empatat 1, n'ha perdut 3. 63 gols a favor per 19 en contra. Mun Major Futbol Club Escola de Futbol Olesa 87 Club 11 contra tercer, 14 punts contra 40. Aquest partit el podreu veure a Camp Municipal de Montmajor i serà demà a partir de les 12 del migdia. Mm. Tornem a pujar en coronet, eh? Ara sí, eh? anem a dir el que anàvem dient, eh? Primera divisió femenina, grup 3, estem a la 20... Tena jornada, predenc futbol club Llarona, club esportiu al camp municipal Prats de Lluçanès i l'àrbitre Joan Carles Angulo Fernández. És liderar a parar ara el Vic Riu, primer refo a futbol club, ara per ara i com sempre. Eh? I 10 punts del segon, eh? 47 punts. El segon al Manlleu, a l'aglubació esportiu al club també, doncs, ja ho dèiem, 37. Això sí, el tercer s'acosta en el segon contra el Manlleu, eh? a un puntet està Sant Sols. Corró d'abunt Unió Esportiva que marxa a la tercera posició amb 36 perquè fa partit d'aquest cap de setmana doncs el Paladent Futbol Club no fa pas tan malament perquè va quart amb 33 punts de 17 partits jugats, ha guanyat 10, ha empatat 3 ha perdut 4, 42 gols a favor per 29 en contra mentre Callarona Club Esportiu marxa a la tercera posició amb 12 punts de 18 partits jugats N'ha guanyat 3, n'ha empatat 3, n'ha perdut 12, 26 gols a favor per 61, en contra Proudenc, Futbol Club, Llorona, Club Esportiu, quart contra 13, eh, 33 punts contra 12. Aquest partit el podreu veure a Camp Municipal, Prats de Lluçaner, serà avui a partir de les 6 de la tarda. Va, anem a repassar, canviem de gènere sobretot, eh? primer canviem de gènere hem a parlar dels masculins quarta catalana, estem al grup 1 vintena jornada, Montmajor Futbol Club Sant Llorens de Moronx, club esportiu el camp municipal de Montmajor i l'àrbitre Javier Alguacil Aguilera Tenim que el Montmajor Futbol Club marxa a la desena posició amb 16 punts. De 17 partits jugats ha guanyat 4, n'ha empatat 4, n'ha perdut 9, 24 gols a favor per 35 en contra, mentre que Sant Llorenç de Moronix Club Esportiu marxa a la novena posició amb 23 punts, de 16 partits jugats un menys, n ha guanyat 7, n'ha empatat 2, n'ha perdut 7, 29 gols a favor per 28 en contra. Montmajor Futbol Club Sant Llorenç de Moronix Club Esportiu de 7, contra 9, 16 punts contra 23. Ho podreu veure, això, dels doncs, camp municipal de Montmajor serà avui a partir de les 4 de la tarda. Callús, club de futbol, Gironaia, club de futbol atlètic, bé, camp municipal de Callús i l'àrbitre Ricardo López Padminho. A la tercera posició d'aquesta classificació trobem el seient, club esportiu, B amb 36 punts. A la quatorzena posició hi trobarem el minorista, segre de font ni esportiu, bé, amb 10. I tanca la classificació, és el que del grup ara farà A la quinzena posició, el Valls de Torruella, club de futbol, amb 6 Perquè fa a partir de quel cap de setmana, doncs, que l'Ús Club de Futbol marxa segon amb 37 punts. Donidó, -do, eh? Segon amb 37 punts, de 17 partits jugats ha guanyat 12, ha empatat 1, ha perdut 4, 47 gols a favor per 26 en contra. Mentre que el Gironia, Club de Futbol Atlètic B marxa a la dotzena posició amb 14 punts de 18 partits jugats, ha guanyat 3, ha empatat 5, ha perdut 10, 27 gols a favor per 49 en contra. Canyús Club de Futbol Girona i el Club de Futbol Atlètic B Segon, contra 12, a 37 punts, contra 14. Aquest partit el podreu veure doncs, a la Municipal de Callu. Serà demà a partir de les 12 del migdia. I pel segon ja ho preparo. Verga Club Esportiu, bé, que club de futbol. El nostre partit, uaua... Uh, bua, bua. aquest partit de jugarà doncs al camp municipal de Berga serà pitat, que no se'n perd ni una manadeu, José Antonio Martín Romo Parejo li agrada, eh? aquí, a pitar aquí el Berguedà doncs un altre derbi que es carregarà aquest senyor, eh, José Antonio Martín Romo Parejo, eh, el derbi de Berga, de la capital, Berga Club Esportiu B, que serà el club de futbol entre ells trobem a la setena posició el Calders Club de Futbol amb 29 punts i a la vuitena posició el Monistro Lenca Agrupació Deportiva amb 25 pel fa al partit d'aquest cap de setmana doncs Berga, Club Esportiu, B marxa a la sisena posició, és l'equip més ben classificat eh, del Berguedà amb 31 punts, de 18 partits jugats ha guanyat 10, n'ha empatat 1, ha perdut 7 41 gols a favor, per 26 en contra mentre que el que serra, el Club de futbol, marxa a la trecena posició, amb 13 punts de 18 partits jugats n'ha guanyat 3, n'ha empatat 4, n ha perdut 11, 28 gols a favor per 58 en contra Berga, que la tenim amb una alçada de 722 metres. estat del temps amb intervals ennuvolats i amb en pluja escassa. La prioritat de precipitació serà d'un 40%. La quota de neu estarà instal·lada als 1.400 metres. La temperatura mínima i màxima estarà entre l'1 i els 12. La direcció del vent estarà encalmada a 0 km per hora i l'índex ultraviolat màxim 2, que és un índex ultraviolat baix. Berga, club esportiu, B, que serra club de fotball... 6è contra 13, 31 punts contra 13. Cap i cua, eh? Partit del cap i cua. El nostre uaua d'aquesta setmana. Ho podreu veure al Camp Municipal de Verga serà demà a partir de les 4 de la tarda. I anem a tancar aquests. Navàs Club Esportiu, Beganès, Centre Cultural Recreatiu, el Cambra de d'Avesa de Navàs i l'àrbitre Joan Martínez Vilà. Tenim, doncs, a la classificació, el primer classificat, que és el Navàs, precisament, en parlarem després. Eh? Entre ells hi trobem Putxerdà Club de Futbol a la quarta posició amb 35 punts, mentre que el cinquè és l'Artes Futbol Club amb 34 punts, eh? pel que fa al partit d'aquest cap de setmana Navàs Club Esportiu, com deia, marxa el líder eh? és el primer del grup Navàs Club Esportiu amb 43 punts 17 partits jugats, n'ha guanyat 14 n'ha empatat un, n'ha perdut dos 48 gols a favor per 17 en contra, mentre que el Beganès, centre cultural recreatiu marxa a la 11a posició amb 15 punts a 17 partits jugats, n'ha guanyat 4, n'ha empatat 3 i n'ha perdut 10. 40 gols a favor per 47 en contra. Navàs, club esportiu, Vaganès, centre cultural recreatiu, primer contra 11, 43 punts contra 15. Aquest partit el podrà veure doncs al camp, la devesa de Navàs, serà demà a partir de dos quarts de cinc tan crem la quarta catalana amb el grup 4. Estem a la vintena jornada Olos Fotbol Club Folgueroles, Club de Futbol B, el Camp municipal Olos de Lluçanès i l'àrbitre Omar Agdir Lenti. Uh, més líder BIC, un esportiu club B amb 49 punts, el segon sèboli esportiu amb 45 i la tercera posició marxa Sant Julià de Vilatorta, Club de Futbol B amb 42. perquè fa a partit d'aquest cap de setmana, doncs l'Olos Fotbol Club és a la atorrzea posició. De, amb 4 punts de 19 partits jugats, n ha guanyat un, n ha empatat un, ha perdut 17. 27 gols a favor per 85 en contra. Mentre que el Folgarol Club de Futbol B marxa a la 11a posició amb 16 punts de 19 partits jugats, n'ha guanyat 5, n ha empatat un, n ha perdut 13. 37 gols a favor per 74 en contra. Olos Futbol Club Folgarol Club de Futbol B, 14a contra 11a, 4 punts contra 16. Aquest partit lo podreu veure doncs al Camp Municipal Olors de Llucanes serà avui a partir d'un quart de cinc. Vinga, falten vuit minuts per la l'una del migdia. Ara ah, no sé segur, si se m'estàs sentint o no, sembla que sí. Uh, tenim a l'altra banda doncs, uh, el president de la Fundació Catalana d'Arts. Com anem, anem pensant anem avançant, anem avançant. Doncs, el president arriba arribat l'hora del president de la Fundació Catalana d'Arts. Ja el tenim a l'altra banda, com sempre i com no. Jo Maria Salvedor, bon dia. Bon dia i bona hora. Salutacions des de Tarragona. Salutacions des de Tarragona, igualment salutacions des d'aquí. Al poble de Porreig i de la Barcadà, eh? Perquè si Ei, a... no ens veiem tan petitets, eh? Perquè si no, al costat de Tarragona, que la Porreig quedaria una barriada, quasi bé bueno, potser no tant, no, bueno, però... No. Tamp Tampoc tant. Cada un té el seu, amb la seva mesura. Quants habitants teniu a Tarragona? Jo, ja, Maria, et foto'm una prieta o què? No. Segur que saps, doncs ser, rondar... D'anar rondar... I tant, va parir. <laughs> Devem rondar els 150.000, aproximadament. Déu. Mare, Déu. El que mare, passa sí. és que Tarragona és una mica rara, és estranya. És una ciutat atípica, on el nucli urbà, diguéssim, el nucli de la ciutat, hi han aproximadament uns 60-70.000 habitants, i la resta viuen tots a la perifèria, que són els barris eh, que estan adjunts a, a la localitat. El que passa és que la distància entre el centre urbà i els barris doncs no... és considerable no està dintre del mateix conjunts urbanístic. Queda bastant separat. Res, res que si ens apilotéssim que acabaríem només a la plaça de Toros d'aquí a Tarragona. De Braus. que eh? és on, que és la terra quadrent plaça, que ara no parla dins nom que és que, home, és el lloc que acull descomendament de eh, que seria el mundial de, dels castells, no? Sí, senyor. Exacte. La Champions. Sí, sí, no? de castells, no? Que seria la Champions. Eh? Sí, senyor. Joan Maria, a veure si si... Et recorda alguna cosa, això? No, això no et recorda res, eh? Això és el nostre partit guau, eh? Mare de mi. Uau, uau, uau, Sumari de les notícies d'Abdars per avui, Ja Maria. Somi. hi Doncs el tema aquest per boca i avui parlarem del Destiny 8 que es va celebrar el cap de setmana passat, rànquing que s'ha dit per a l'estat d'Aradar. Parlarem de la jornada d'Abdars programada per avui i a la punt final, doncs, amb vistes del Carnaval, que ja fa costa. Sí, senyor. Doncs vinga, um, com va anar el dissabte passat el rànquing de la Federació Catalana de d'Arts? Doncs mira, la setmana passada es va celebrar el quart Open del rànquing de C 8 2017. Recordem que és el classificatori pel campionat del món de d'Arts eh, que es celebrarà a Londres, el proper mes d'octubre-novembre. De ser plegat i el lloc no està encara concretat. per tant, doncs, nosaltres i Londres, perquè l'any passat és el Soladral d'Andrés, però bé, la, la BDO, qui, és que, qui organitza aquest desaveniment, ja ens dirà on hem d'enviar els esportistes que classifiquen. perquè a ara encara no ho sabem. <ríe> <ríe> doncs bé, amb aquest puntuable hi van participar novament 44 esportistes. Per tant, 44 jugadors o esportistes del primer rànquing, 44 al segon, 50 al tercer i 44 al quart. Per tant, portem una mitjana molt, molt alta i molt bona, que esperem, doncs, que eh, pugui seguir mantenint durant tota la temporada d'aquests vuit rànquings classificatoris pel rànquing mundial. Un rànquing que enguany a la vegada del doble, perquè l'any que ve els punts que els esportistes hagin sumat enguany els acumularan i els seguiran mantenint. Per tant, doncs, el sistema de puntuació d'aquesta competició s'adapta als rànquings que utilitza doncs, la, la PGP, l'Agrupació de Professional d'Arts, o la, la Federació Mundial d'Arts. Per tant, doncs, estem parlant de una unificació de criteris a nivell de Federació Catalana amb Federacions Internacionals i Federació Mundial. Uh, van haver-hi sis línies de tir, un local esplèndid, ja vam parlar la setmana passada, un local grandiós, um, sis línies de tir, més una diana principal, on es va parlar la final. De la xarxa, el millor esportista, doncs mira, van ser gairebé tots, perquè tots van quedar eliminats de la mateixa ronda. El Ai. 17è lloc, lloc jo, el 17è jo a la segona ronda, l'AS-32, van quedar eliminats doncs, Josep Santonja, 2 a 4 davant d'en Raúl Invernón, Carlos Santano, que va perdre 0 a 4 davant d'en Ricardo Fernández Tula, Joan González doncs, Gaisa, que va perdre 2 a 4 davant d'en Dani Carrasco, que venia de guanyar l'anteguero de Stiu Wimau, i Llari Fons, que va perdre en un partit molt ajustat 3 a 4 davant d'un altre gran jugador on el Loteriquet del Piritònia, un esportista de Terrassa que juga a un club de malgrat de març. I després l'Eduard Vilaplana va perdre 1 a 4 davant d'Antonio García de Lella, també del Tiritóño. I l'Andrés Titsch va perdre 2 a 4 davant d'en José López, un esportista de l'UD d'Arls, doncs del club local. El millor esportista local van ser dos, l'Alberto Rodríguez i en José Calcedilla. Dos esportistes que enguany eh, estrenen temporada o estrenen fitxa amb la Federació Catalana, és el primer any que juguen amb la Federació, i que van assolir el tercer lloc, per tant, van quedar eliminats de semifinals. En Raúl Ivernón va ser el butxí de l'Alberto, que va guanyar per 4-3, i en Carles Arola va ser el butxí d'en de José Cossadilla, que va guanyar per 4-1. Per tant, doncs, la final va ser entre Raúl Invernon i Carles Arola. Una final també molt emocionant, que va guanyar en Carles Arola. De Despegar la millor jugadora femenina també, per altra banda, Maria José Gómez, del club d'Arcelot, que, que va arribar fins a la quarta ronda. Per tant, doncs, va arribar a quarts de final, on es va trobar amb Raúl Ivernón i va perdre per 4-1 una partida impressionant, amb unes anades i tornades de tirades de 100, 180 i tancaments molt als. Per tant, doncs, estem parlant d'una esportista, jugadora femenina, de molt de nivell i molt bona. Què dir de la final? Doncs, bueno, després de l'empat a 3-3, doncs el Carles de la Vada va ser el que va solir el doble guanyador per deixar el marc de final a 4-3. Un partit, doncs, o una victòria més guanyada per tant, Carles de la Vada, que un cop finalitzat la competició va declarar i ens va explicar que cada cop costa molt més i és molt més difícil guanyar una competició d'aquest tipus. Per tant, doncs, si un dels grans jugadors campió de Catalunya i ja ens està dient que cada cop costa més, vol dir que el nivell dels esportistes catalans està pujant, seguint amunt, i que tu, i tu. Per tant, doncs, a gaudir-ho i que ho puguem gaudir a casa, a a casa amb els partits de lligra de la xarxa que juguen aquí a Putreig. Clasificació, Dani Carrasco va primer amb 61 punts, Carles de la segona, amb 56, i Òscar Valencia de la tercera, amb 54 punts. Ja en quart lloc Miria José mai amb 52 punts. Antonio Rodríguez Calvo i José Calcadria, amb 50 punts. Mila jugadora, en novell lloc, doncs, la Lloranda Riba i la Núria Plaça, que empaten amb 47 punts. El primer jugador de la xarxa, amb 46 punts, ocuparia l'11 lloc. L'Hilari Pons, al 45è, ah, perdó, el 15è, amb 45 punts. Carlos Cantano, 18è, amb 44, amb 21è lloc Eduard Vilaplana amb 43 punts, Josep Santonja amb 42 punts, ocuparia el 23 de lloc, i el 29 de lloc per l'Andrea vila que és la jugadora formalinera de la xarxa, amb 33 punts. I si us sembla que ja som en la una, eh, podríem revisar els partits programats per avui. I, i tant, Jean-Marie, digues, digues. Doncs mira, avui la xarxa juga fora, juga a Manresa. Per tant, doncs, els que esteu aquí a i la tarda no teniu plans, us podeu apropar a Manresa, on el local del club de la Guardiola jura la xarxa, el partit d'anada d'aquesta temporada. L'any passat, la xarxa, en la visita que va fer a Guardiola, va guanyar 2-7 i el partit de casa el va guanyar 6-3. a, 6 a 3. Però, si ens remuntem a fa dues temporades, els resultats no van ser tan clars per la xarxa. Va ser 5-4, per exemple, a Guardiola, quan va jugar a casa i 5-4 a a la xarxa quan va jugar a casa. Per tant, va ser molt igualat. Un partit que avui en dia, a dia d'avui, doncs es presenta una mica descompensats de que la xarxa doncs ocupa el cinquè lloc, és el seu lloc habitual en aquesta competició amb la lliga regular dels últims anys, amb quatre victòries i tres derrotes, mentre el Guardiola, amb dues victòries i de cinc derrotes, ocupa el seu lloc. Per tant, doncs, tot seria de cara o infavorable que la xarxa avui es pogués emportar el partit, però sempre ho hem de dir, hem d'estar aberta, hem d'estar al 100% i un partit no es guanya sense que no estava el d'art al doble. Per part del Nadal, juga a Sarandeu de la Barca contra la Iguestosa, una que el cap de setmana passat va encaixar la primera derrota des de fa dos anys, es va jugar al partit ajornat entre... Eh, fa dues setmanes, perdó. Mm -hmm. On van jugar al partit ajornat la Iguestosa, perdó, partit de Lliga, la Iguestosa contra l'Uvedart, ara ho bé, on la Iguestosa va perdre part de mínima davant de l'Uvedart, cares de l'actual líder. Per tant, doncs, un partit bastant complicat per part del Navas, que l'hem passat de perdre 8-1, i 1 a 8 en els dos partits de d'anada i tornada de, de la competició regular de la Florex de brana. Altres partits, el Baix Camp rebrà l'UV que és el vigent líder de la competició, les Pugues de el Piditonyo i el eh, Club d'Ars d'Agota rebrà el lligasadc.cat de l'UV. Molt bé, Joan Maria, escolta, i la punt final per tancar la secció és per parlar del Carnaval i els d'Arts, no? que portes dues setmanes que ens quedem amb la mel als llavis. Doncs, doncs... Doncs, doncs no. Sí, hem començat... <laughs> Hem començat el programa eh, parlant de cultura i ara sí. ja acabarem, doncs, també acabant en cultura. Doncs, què diré, de Carnestoltes, que és una celebració que pertany al calendari lunar que per aquest motiu és una festa mòbil en el calendari i que osci·la sabons les llunes eh, que passen des del sortici d'hivern. A partir d'aquí, doncs, mira, eh, comentar que la vella societat rural eh, fortament estructurada amb el cristianisme, en el temps anterior doncs, eh, Gaudien del carn alfalte amb mascarades, rituals, eh, festes paganes... I vaja, una sèrie de coses doncs, prou de disbauxa i prou desmesurades a les portes d'entrar a la Quaresma. Un temps en què doncs, hi havia moltes coses que quedaven prohibides o que quedaven aparcades per temps millors. Què dir del carn alfalte? Doncs, que arreu de Catalunya se doncs, celebra de formes molt particulars. Per exemple, a Barcelona, Cintes i Tarragona d'una manera molt més, diguéssim, brasilera, molta més pluma, i una manera molt més tradicional a Vilanova i a Solsona, que serien els jocs més tradicionals i emblemàtics de Catalunya on se celebra el Carnaval, el Carnes Soltes. Però què té a el Carnaval amb els darts? Amb tot això que ja us he explicat com a preàmbul del que us explicaré. Doncs mira, molt clar, el, el que és el Brasol dels darts, eh, que seria al Regne Unit, doncs, eh, habitualment a les competicions hi assistien els espectadors amb la família... Els amics, amb els amics, amb les golla d'amics, que s'ajuntaven i anaven a veure les competicions. Un moment dispers, un moment de, de raixa, un moment de diversió, un moment de passar-ho molt bé, i que era una estona on eh, doncs el públic assistia a les competicions doncs, ja hauria aquests moments de, de fora de feina, no? d'esbarjo doncs de, i de desconnexió de, de, de l'horari laboral. Què va passar? Doncs que va haver un moment que les competicions van començar a ser televisades, per tant, doncs, una manera de cridar l'atenció i, doncs, reguéssim, tenir quota de, de televisió, mínims o segons de glòria a la televisió, doncs, una manera era disfressar-se i cridar l'atenció del càmera que entre joc i joc, doncs, oferíem imatges del públic. I a partir d'aquí, doncs, va sorgir la, la intenció i la idea de disfressar-se quan anaves a veure les competicions. I d'aquí ve també que eh, hi hagi competicions que avui en dia, eh, doncs, encara... Eh, donen premis fins i tot a al públic que va disfressat a veure la competició. Per tant, doncs, estem parlant d'una cultura que aquí no està arrelada i que aquí no la veiem, que va ser, diguéssim, de disbauxa i d'una mica de protagonisme que aniria doncs, també vinculat una mica amb el Carnaval, no? amb les fàtires de les disfresses doncs, que també es veuen amb les disfresses dels espectadors de les competicions de l'art. Molt bé, molt bé, Joan Maria. Molt interessant això. Sí, jo m'he fixat eh, en aquests campionats que es fan de darts i que passen per la tele, doncs, que es veuen la gent la gent així rara, eh, disfressada. Eh? Sí, sí, cridant l'atenció. I la veritat és que fins i tot alguns, amb clau irònica, doncs, disfressats, per exemple, eh, emulant els seus esportistes idos o emulant eh, personatges coneguts o polítics de, de, del país o de tot a nivell mundial, perquè tothom els pugui conèixer. Molt bé, Joan Maria, moltes gràcies per estar un dissabte més amb nosaltres i parlar-nos dels dars. Moltes gràcies a vosaltres, i ho sento perquè avui també hem excedit una miqueta del temps. Fins un altra. Fins dissabte vinent. Adéu! Adéu! dagger I said tell maria són la 1 i 6 minutos hem passat de la hora 1 y mica tant no passar res al partit només recordar-nos que pels dars el partit d'aquest cap de setmana Guardiola Club d'es Guardiola Club d'ars la xarxa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 de moment encara no el tenim, eh? No el tenim aquí amb Ferran Sibila. Anem a avançar una mica més de, de, de temps, eh? Per, per poder-ne, doncs, després allargar-ho per l'altra banda, oi? que us sembla? Mm? Doncs anem a buscar sintonies per... per... per... per, per reenganxar-nos aquí, eh? El futbol, futbol, eh? I començarem, doncs, per la tercera catalana, grup 5. Estem a la 21 i unena jornada. GURP, Unió Esportiva, Predenc, Futbol Club, el camp complex poliesportiu de GURP i l'àrbitre, Francesc Castells-Boix. Eh, és liderada per a la club de futbol, amb 46 punts a un punt, el segon, oàrbic. I a la tercera posició, Sant Julià de Vilatorta, club de futbol, amb 37 pel que fa també a l'Avinyó, és el cul del grup, marxa la 18ª posició amb 14 punts. Pel que fa al partit d'aquest cap de setmana, grup Unió Esportiva, marxa la quarta posició amb 36 punts, de 21 partits jugats n'ha guanyat 10, n'ha empatat 6, n'ha perdut 5, 40 gols a favor per 39, en contra. I pel que fa doncs al Paladent Futbol Club, marxa la 8ª posició amb 30 punts, de 21 partits jugats, n'ha guanyat 8, n'ha empatat 6, n'ha perdut 7. 40 gols a favor per 36 en contra GURP Unió Esportiva Pradeng Futbol Club, quart contra Vuitè, 36 punts contra 30. Aquest partit el podreu veure a Complex poliesportiu de GURP. Serà avui a partir de les 4 de la tarda. Tercera catalana, grup 6, estem a la 22, 22a jornada. Aviam esportiva B, Llorençà Futbol Club, club esportiu, el camp municipal Alfons Gonfaus i l'àrbitre Efrem Méndez per és líder ara ja a la parada de Sabadellenca Unió Esportiva amb 61 punts, molts de diferència, amb el segon, que és el Moncada Club Deportiu, amb 48, perquè fa la tercera posició a la parada, és per l'escola Futbol Bonaire, 45. El partit d'aquest cap de setmana, doncs, la Via Unió Esportiva, bé, marxa a la vuitena posició amb 30 punts de 8 partits jugats, n'ha guanyat 8, n'ha empatat 6, n'ha perdut 6. 39 gols a favor per 40 en contra. Mentre que el Llorençà Futbol Club, Club Esportiu, marxa a la novena posició, un lloc per sota, amb 30 punts, els mateixos punts, amb un partit més jugat, 21, n ha guanyat 9, n'ha empatat 3, n'ha perdut 9, 33 gols a favor per 40 en contra. Aviam, Unió Esportiva B, Llorençà Futbol Club, Club Esportiu... 8è contra Novèa 30 punts contra 30 punts. aquest partit molt especial. He eh? un partit boníssim al camp municipal d'Alfons Gonfaus i serà avui a partir de les 4 de la tarda. anem a repassar anem a repassar ara m'ho sento gairebé aviam aviam per aquí seguim seguim no repassar tercera catalana grup 7 estem a la 22a jornada Sant Saló es de, de futbol Vila de Cavalls clop de futbol al camp Municipal Sant Jordi de Sergi l'àrbitre Joan Llistar Perelló uh, bon dia Albert el Sant Salvador de Cés, club de futbol, l'equip local marxa a la setzena posició amb 17 punts, de 21 partits jugadors ha guanyat 4, n'ha empatat 5, ha perdut 12 20 gols a favor per 35, en contra mentre que Vila de Cavalls, club de futbol marxa a la cinquena posició amb 36 punts de 21 partits jugadors n'ha guanyat 11 n'ha empatat 3, n ha perdut 7 41 gols a favor per 39, en contra Sant Salvador de Cés, club de futbol Vila de Cavalls, club de futbol 16, contra 5, 17 punts contra 36, aquest partit el podreu veure al Municipal Sant Jordi de Cercs, serà precisament avui a partir de les 4 de la un altre, Llano de Sabalell Club Deportiu el Urbán Club Esportiu el camp municipal Can Puiggener a uh, Club Deportiu allà, no? Eh? L'àrbitre, Daniel Capel Gómez. Uh, doncs entre ells hi trobem a la novena posició, Cardona, Club de Futbol, amb 30 punts. A la desena, el Fruittus en Futbol Club, amb 29. El Súria, Club Esportiu, és el 14è, amb 23. Marganell, Club Esportiu, a la quinzena posició, amb 22. I el Vilomar, Club de Futbol, marxa a la 17ena posició, amb 6 punts. Mentrestant, el partit d'aquest cap de setmana, el Llano de Sabadell, Club Deportiu, marxa a la vuitena posició amb 32 punts. De 20 partits jugats ha guanyat 10, ha empatat 2, n'ha perdut 8. 39 gols a favor per 39 en contra, mentre que el Dolor Banc, Club Esportiu, marxa a l'última posició. Soc u del grup a la divuitena posició amb 5 punts. De 21 partits jugats n ha guanyat 1, n ha empatat 2, n ha perdut 18. 21 gols a favor per 61 en contra. Ja Llano de Sabadell, Club Deportiu, el Banc Club Esportiu, vuitè contra 10, 8 32 punts contra 5, el veure, això, al camp municipal Can Puigener, serà demà, a partir de dos quarts de 12. Vinga, anem a tancar aquest tercer, eh, aquesta tercera catalana amb el Porreig, Club Esportiu, Can Trias, Unió Deportiva, al camp municipal de Porreig i l'àrbitre, David Rionegro Pérez. El Joanenc Futbol Club marxa a la segona posició amb 44 punts. El Piranà I Club és el tercer amb 41... i el Sant Podor Club de Futbol és el quart amb 36 punts. Pel que fa, doncs, el Proreix Club Esportiu... marxa a la setena posició amb 34 punts. De 21 partits jugats n ha guanyat 10, n ha empatat 4, n ha perdut 7. 43 gols a favor per 31 en contra. Mentre que el Can Trias Deportiva és el líder de la categoria... marxa a la primera posició amb 50 punts. De 21 partits jugats ha guanyat 16, n'ha empatat 2, n'ha perdut 3. 57 gols a favor per 24 en contra. Trebarem eh? el líder aquest cap de sabana aquí al Municipal de Porreig. Porreig Club Esportiu. Can Trias Unim Deportiu al Camp Municipal de Porreig. Serà setè contra primer, 34 punts contra 50. Serà això demà, però a partir de les 4 de la tarda. Passen les 13 i 19, passen quasi quasi gairebé 20 minuts de la 1 del migdia. Anem a parlar, doncs, com dèiem, amb la nostra entrevista d'avui, la que tocava, eh, com sempre, la que toca, sempre em toca una. Avui, eh, com us havia avançat, tenim en Ferran Civil a l'altra banda. Ferran Civil, bon dia. Bon dia. Uh, bé, bé, escolta, tinc moltes preguntes per fer-te. Ahà. però no sé si fer-me el suec, no. A veure, escolta, la primera que et faria, dic, com és això que deixis el futbol i que de cop i volta doncs, veiguis una altra cosa i te'n i... i què va passar aquí? No, jo ja fa temps que soc entrenador, bueno, que, que sé que el futbol no, no m'hi guanyarà la vida i que estic fent d'entrenador. Uh -huh. Després ara ha arribat una oportunitat per marxar a l'estranger, i, i m'han anat, però de fet no és el primer cop que passa sinó que ja fa dos anys i mig vaig anar a viure a Japó durant un any uh -huh. per tant jo, ja sé, jo jugo a futbol per divertir-me però la meva professió ha de ser entrenar futbol sí, entrenar futbol al Japó és el que feies, no entrenaves a futbol també sí, al Japó vaig estar treballant per la federació japonesa en, en un centre d'alt rendiment i fent d'entrenador amb, amb un equip sub-18 Déu-n'hi-do. Déu o sigui que el japonès, com et va? No, el japonès és molt difícil. Puc dir Puc dir algunes coses, puc entendre algunes coses, però no puc, no puc sí? parlar. Sí, i, i allà, allà déu-n'hi-do, doncs, per, per, per entendre't amb aquella gent, no? Sí, bueno, allà a la feina jo tenia un traductor que sempre estava en mi uh -huh. i, i en els entrenos ell anava sempre darrere meu repetint tot el que jo deia. quan anàvem a fer conferències però pel país ells sempre estàvem i, per tant, mai estava sol i tampoc tenia grans problemes per, per comunicar-me. El que això va ser un problema perquè jo prengués més, més bé el japonès. Sí. Estava eh... massa relaxada en aquest sentit. Ah, i no et deia, Ferran, no corres tant tu amb japonès? Que no, no, no, no, no, no. No? No, no, no m'ho no m'ho deia. Deu ser aquella frase, la paraula que pensava Deu ser la paraula que potser Déu conèixer més en japonès No corris tant que no t'atraco no? No, no, no, no. No, no és aquesta no? Va, era, molt, era, molt ràpid, era molt ràpid Era molt ràpid també Era molt ràpid el japonès Si m'hagués pensat tu, carai aquest tio com hi va no? Exacte No puc deixar enrere, encara quedaria malament Exacte, Exacte. Bé, Escolta Ferran, què més? Què més? Bueno, ara resulta que vas deixar l'experiència japonesa ja, I t'instal·les quasi bé res, a Suècia. I, sí. Quin, quin, quin, com va ser aquest pas, també, doncs, de Japó que t'anessis a, a Suècia? Qui et va venir a buscar? Uh, jo treballo amb una empresa a Barcelona uh -huh. que anem, un mètode d'entrenem de futbol que es diu Economethod. Uh -huh. Després, la nostra empresa fa formacions a, a entrenadors i l'entrenador d'aquest club que ara estic va estar en unes formacions dintre l'empresa i al cap de dos anys d'aquest entrenador que, ja que estigués en les formacions va decidir que volia un membre de l'empresa en el seu club i finalment pues, allà estic ara. Ara estàs allà, doncs, eh, gràcies a aquest pas, no? Eh, vas sí. conèixer l'entrenador, eh, l'entrenador parla anglès, deu parlar? Sí, en Suècia pràcticament tothom parla anglès, sí? entendre-ho tothom i parlar-lo Sí, la majoria de gent parla anglès. Mm. Dintre l'equip segurament jo sóc el que té pitjor anglès, per tant, <ríe> vol dir que la gent el parla molt bé. I, i bueno, t'instal·les a Suècia quan fa que Fa que hi, fa que hi sóc des del gener. Des del gener. Va, 3-4 mesets. Um, i, i, I com veus la gent d'allà? Bé, la gent d'allà és més, més preva. En, en les relacions entre una persona i una altra són una mica més freds, però també quan agafes la confiança després... Mm -hmm. És més fàcil. Una cosa que, sorpr que sorprèn és que quan ets un grup de 20 persones, per exemple a Catalunya, la gent quan marxa tothom diu adeu i saluda. A Suècia a vegades la gent marxa sense, sense dir res i això sorprèn, ah. però és una mica diferent, són més freds. És, és el costum que tenen, no? Sí, Estàs sí. allà a una taula i de cop de volta i dius, carai, però si he vingut amb ella amb el cotxe, no? Correcte. Tant potser no. Estàs a la mateixa capital de Suècia? No, estic a una ciutat que es diu Sonsval, que això està a tres hores al, al nord d'Estocolm. Uh -huh. Quants habitants pot tenir aquest poblet? La ciutat té 50.000 habitants. D'on -do, i dos, de i després en l'àrea metropolitana arriba fins als 100.000. Està bé. Molt bé, sí, sí. Una ciutat bastant gran. Molt bé, clar, a més a més, doncs, clar, està de segon allà, no?, amb, amb aquest equip, el Chief Sansball eh? GIF Santsball. GIF Santsball. Escolta, doncs, clar, la gent... Eh, eh, la gent, com vas arribar allà, que et van tractar, van obrir les portes molt bé, també, o, o la que entrava sortien tots? No, és un, és un club molt petit, som pocs a dintre, uh -huh. a dintre de l'estaf, per exemple, i la relació amb tots, tots molt bé, tots m'ajuden molt. Tots uh -huh. m'ajuden molt, per tant, no hi ha cap problema. Ah, perquè ara el GIF, Santsval, juguen, juguen a, a... Quina divisió juguen de Suècia? És primera divisió de Suècia. És primera divisió de Suècia. Sí. som un dels equips que tenen un pressupost, però doncs, això és, és primera divisió. Aviam si ens Uh, uh, escolta, ara, ara perdona la meva ignorància, quin equip és bo a primera divisió de Suècia que, que és conegut? Göteborg? No, Göteborg seria Gotteborg, suec Sí, Göteborg és suec Malmo és suec Göteborg Ika sí. Solna, que és l'equip més important d'Estocolm, aquests serien els tres principal. Escolta, i a més a més, que aquí amb el fred, amb aquestes temperatures és que es fa, uh, uh, uh, què, què fa que estigueu aquí aquest uh, cap de setmana? O aquests dies? Sí, tots els equips aquests del nord els agrada passar a fer estajos aquesta d'any perquè allà d'ara hi fa fred i, mm. i venia a Espanya o L equips van a Turquia. La majoria d'equips estan fent, estan fent viatges i així passem uns, uns dies junts fora del país i tenim diferents experiències, ens coneixem tot millor vivim junts, per tant està, està bé ara, ara està parada la Lliga Suècia? La Lliga Suècia comença el 2 d'abril i mm. acaba el novembre ah, ah, ah. o sigui, L'horari va diferent no és que la parin, sinó que l'engeguen més tard i acaba més tard O sigui, ara esteu aquí eh, de pretemporada, oi? Exacte. I sé que també et van, eh, vas, vau fer un partit contra, doncs aquí per fer un partit de pretemporada temporada jugar contra els Reus, oi, Aquest cap de, aquesta setmana? Correcte, abans d'ahir vam jugar contra els Reus, i, i els Reus ens va guanyar una a 0, els Reus són millors que nosaltres, són millors. Són millors. El Reus està, està fent un, una bona temporada segona divisió. Sí, sí. Té un bon nivell, tenen jugadors molt bons, els sous del jugador del Reus són més els sous del nostre equip a suècia. En general, en general som millors. També ells porten sis mesos d'entrenat, nosaltres portem un mes d'entrenat, hi ha moltes diferències, però individualment el Reus és, és millor que nosaltres. Bueno, és més, és més normal poder trobar més bons jugadors fora de Suècia, diguem, no?, que a Suècia mateix. Bueno, penso, és més difícil, eh, si m'explico, és més difícil no trobar jugadors de Suècia, doncs per les inclemències del temps, per les temperatures, ai, per, per la curta temporada que hi ha, no?, de futbol. Sí, bueno, a Suècia és un país amb 9 milions d'habitants, quasi 10, clar. on on el futbol és l'esport principal però també hi ha el futbol sobre gel que és un esport molt fort després d'aquests sí. 9-10 milions de vitans es reparteixen uh -huh. en aquests esports bàsicament després evidentment si hi ha menys menys volum de persones jugant a un esport és més difícil que hi hagi el mateix talent que hi ha altres països molt bé, tot a... i això estan, estan treballant el nivell de sal, i, per exemple contra el Reus en perdre un a zero el Reus es de superior però no és una diferència de que el Reus et guanyi 4-0 o tingui 20.000 ocasions de gol i sinó que és un zero i fins i tot tens les teves ocasions per empatar uh -huh. però es veu que el nivell és una mica més a l'altre del Reus uh -huh. Bueno, també estem en pretemporada Ara, plegat, ells estan ja a mitja sí. temporada estan molt més, no? Jo no entenc sí, sí, massa correcte, però això, això també s'ha nota. de notar Escolta, i aquest GIF vol que estàs de ser un entrenador eh, porta totes les temporades és un equip que es mantén fix a la primera divisió a Suècia? És un equip que porta 3 anys a la primera divisió uh -huh i anteriorment no hi havia sigut molt sovint, per tant, és el típic equip més de segona que de primera. Uh -huh, Escolta, ja uh, ens hem enfrontat amb aquesta gent, es veuen molt tan bons els goteors, el, gote el, gote el malmó i tots aquests que parlaves, uh, en diferència amb nosaltres, amb els del Sandsball? Encara no, no els he vist en, ah, clar, en directe, vist, encara no ens han empruntat. Sí que he vist sí, partits perquè evidentment, evidentment he de començar a conèixer, he de conèixer la Lliga i el que hi ha dintre la Lliga Suècia és molta diferència de pressupostos dintre la mateixa Lliga. Com per exemple pot passar a Espanya, que el Barça i el Madrid tenen un pressupost molt més gran que els equips que estan a baix, doncs passa el mateix i després hi ha el Malmo o el Laikasolna o el Göteborg que tenen pressupostos semblants a equips de mitja taula de primera divisió o uh -huh. mitja taula navall de primera divisió, i després equips com el nostre, que té un pressupost com els més baixos de segona o els més alts de segona B. déu nhi després, després ja de la mateixa lliga hi ha, hi ha diferència. Hi ha diferència. I ara quan tornem a marxar, a Ferran, cap a Suècia? Ara el dimarts marxem cap allà. Uh, tindràs més temps per la família? Ja sí, estàs... el dimarts, no, el dimarts mati a l'equip i jo em quedo fins dijous. Ja ah, Dos dies més. Dos dies més. L'entrenant es porta bé, en aquest sentit. Molt bé, clar, deus ja, ja saber que, ja que ara no tindràs vacances, ara fins al novembre no pararàs, no? Exacte. A eh? bueno, l'estiu tenim, tenim vacances durant la Lliga per 20 dies, uh -huh. 25 dies, i després aquí també tenim unes minivacances, jugadors i dos tècnics, però sí, sí, fins a l'estiu ara ja esperem allà Molt bé, doncs que sàpigues, nosaltres estarem amb tu eh, uh -huh. Ferran i et farem alguna altre truc aviam si ja has vist aquests, aquests equips ja funcionant i aviam com estem anant al GIF Sandsball Perfecte, moltes eh? gràcies Moltes gràcies, gràcies per tenir la trucada de Ràdio Porreig, Ferran uh -huh. Gràcies, fins una altra Adeu, vagi bé Adeu. Adeu. Molt bé, el Ferran, eh? Mare meva, Albert, què t'ha semblat? Molt Albert, bé. Eh? Ara, ara... Ara t'he deixat no. parlar perquè dic és que si no es ficarà l'Albert ja, ja em traficarà la... la, la... Ara soc. sí, em sents, no? Sí, Albert, com ah, ho vols bem, fer? Bé, movem bé, Abans, bem, abans bem, en parlaves... Molt correcte l'avís. Eh que sí? Uh -huh. 31. deixe'm passar la primera a última part de la publicitat i després barallem, ens barallem una mica i com ho fem, eh? Com ens repartim el temps, què et sembla? Molt bé. Vale, despassam doncs l'última part de la publicitat i res, tornem de seguida. Fins ara. He una cosa per tu. Vols recuperar o reformar aquell moble que tens? Vols fer una decoració especial pel? No, no, això no pot ser, eh. No pot ser perquè estava repetint, no pot ser aquesta publicitat. Ha de ser <laughs> aquesta. He dit una, una cosa pasto. Uh. Residència Sarc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 Bueno, la Jut ha sigut una mica desigual i per punts, més que tot per cau tècnic, va guanyar l'Albert. Eh, eh, Començà l'Albert la seva secció de futbol base la la la, la, la, la, la, la, la, Jo tinc temps per anar a la font. la, la, la. la, la, la, la. A doncs cap a la font, Pep. Cap a la minuts. font. El que té a començar aquesta hora, saps què és? Doncs 8 és minuts, que... eh? Sí, que han sortit molts resultats, que quasi, bé, quasi, bé, quasi bé, no tots, però moltíssims sí que, que ja han sortit. Anem a començar, vinga va, jornada 18. 0-0, Molinón, eh, Sporting 0, Atlético de Madrid 0, putxa, Sporting. Bueno, això però... és de primera divisió, eh, anem al futbol base com dèiem, a la comarca. Vinga, anem a començar, amb, com sempre, molts més petits, categoria pre-Benjamí, grup 53, amb aquests resultats, atenció, que ens han escalivat fort, eh, hi ha hagut partits que ens han escalivat fort, però bé, bueno, aquests són els resultats, Joan Engún, Berga, 2, aquí victòria, Gironella 2, Súria 1, Avià 8, Beganès 0, això no és res, ja ho veureu, ja, ja ho veureu. Classificació provisional després d'aquesta jornada, el Junengues líder amb 45 punts, seguit d'alberga Berga, apretant, eh, apretant, apretant, amb 39 punts, tercer el Porreig amb 34, s'ha desinflat una miqueta el Porreig. Uh, Setel, Avià amb 24, Nobel, Gironella amb 14, i l'últim en aquest cas és el vaganès amb 0, Punts, eh, hem de dir que el Porreig esta jornada tenia jornada de descans, eh? ha recuperat, eh, havia recuperat ja el partit que tenia pendent. Categoria Benjamí, tercera divisió, grup 12, amb aquests resultats, atenció, avià 0, Sampa 2, 5, Pirinaica 8, Berga 0, i el municipal de, de Porreig s'està jugant el derbi, el derbi Porreig-Gironella, que de moment està als instants eh, finals del partit, està a punt d'acabar aquest partit, molta superioritat del Gironella amb un resultat d'augment molt a favor. Porreig 0, Gironella 3. I ens quedarà un partit que passarà a jugar-se el dia 24 de febrer al gimnàstic Par de Manresa, entre el gimnàstic de Manresa i el Beganès. Aquest partit començarà el 24 de febrer, això serà divendres que ve, eh? dia abans de carnes toltes. Començarà a tres quarts de set de la tarda. Classificació provisional. Després de abans d'aquesta jornada. Eh? Sant Padó, el líder, amb 37 punts. Seguit de la Salla, Manresa, amb 31. Tercer, el Solsón, amb 29. quart el Vaganès, amb 28. Busquem el Gironell a la vuitena posició, amb 18 punts. L'11, l'Avià, amb 12. El Porret és 12, amb només 3 punts. I l'últim, el Berga, amb 0 punts. déu nhi aquesta categoria. A veure si ens espavilem una miqueta. Passem a la categoria Benjamí, primera divisió grup 6. Tenim un resultat, eh, Berga 1, igualada 3. Llàstima, perquè aquí era molt important guanyar per mantenir-nos a mitja taula i mirar cap amunt. Doncs no, un de mirar cap avall. I de moment tenim en joc eh, l'altra pergadar que tenim en aquesta primera divisió del grup 6, el Porreig, que està jugant eh, bueno, està jugant, perdoneu, acaba de començar no, com que començava a la una, eh, l'una i quart. En aquell moment ja el tenim quasi bé eh, el descans del partit, eh, el partit que l'enfronta el Rubí. Eh, el municipal, Porreig, Rubí, un Rubí que és desè i que compta amb 22 punts a tot i això. I a banda d'aquest partit que encara s'està disputant, hem de dir que el Verga es quedarà igual, però que el Porreig, evidentment, no ens demà del que faci, pujarà o, o també es quedarà igual. Hem de dir que el Can Rull està imparable, ho ha guanyat tot, 46 punts porta, està apretant però perd una mica de gas el futbol base eh, Java i Terrassa amb 41 punts, tercer és la penya blaugrana s'han Cugat amb 33, s'està despenxant claríssimament i el que també se'n despenjant són els nostres eh, aquesta temporada, el és 13 amb 18 punts, com us deia, es queda igual, i el Porreig, doncs 14 a banda a banda de lo que pugui fer Uh, avui, uh, amb 12 punts esperem, doncs, uh, si aquests 12 punts poden ser 15 o 13 o es quedem igual categoria de 8, tercera divisió, grup 18 uh, resultats definitius, patacada també aquí, Pirinaica 5 havia 2, Joanent 5 porreig 7, aquest sí que sembla un, un partit de tennis, un tiebreak i dos partits Pirinaica uh, 5, havia 2 aquests, uh, perdó, aquest és el resultat havia uh, dos partits dos partits que tenim en joc, des d'un quart d'una enteneu que això s'ha aliat des de Don d'una al Municipal Sant Jordi, a 6 instants finals del Sant Salvador de Cercs, Un provisional eh?, com us dic, Cardona 3, ha marcat dos gols en 5 minuts el Cardona, i això ens ha fet molt malament, un Cardona que és quart i que té 30 punts a la classificació, i el Municipal d'Esports de Súria, exactament resultat idèntic, Súria 1, Berga 3, aquí a favor nostre, eh?, per tant, a veure si estem de sort, i el Berga replega 3 punts, un Súria que és 7 està molt ben classificat, i que té 28 punts, i quedarà per jugar-se dos partits. Dos partits aquests eh, seran demà, a les 11 i a les 12, al camp del Puigcerdà, Club Esportiu a les 11, el Puigcerdà i el Gironella s'enfrontaran a la Cerdanya, i a les 12 tancarà la jornada el Beganès, al Municipal de Begà, davant el Fruituzenc, classificació provisional, Puigcerdà, precisament, líder, 48 punts, seguit del Navàs, apretant, eh, 46 punts, el que també està apretant i molt fort és el Solson amb 41, que ve des de la desena posició, Vuitè el Sant Salvador-Sers amb 28, trobem a l'Avià 11 amb 16, trobem el Gironella 12 amb 15 atenció perquè és correlatiu. 13 el Porreig amb 14, 14 el Beguenès amb 10 i aquí fem un salt i ens anem a l'últim classificat que és el Berga, que només compta amb 3 punts, els primers 3 punts de la primera jornada i cap jornada més, no hi ha manera que chequin cap aquests nois del, de la vida al Berga no hi ha manera, no hi ha manera. però bé, bueno, a veure si amb una mica de sort eh, fem una dinàmica positiva categoria a la B, segona divisió, grup 7 aquí tenim els dos bergadans igual que la primera divisió eh, jugaran demà, el Berga ho farà a casa contra el gimnàstic de Manresa un gimnàstic que compta amb 24 punts de classificació i, i ocupa la vuitena posició a dos quarts d'onze aquest partit eh? a dos quarts d'onze jugarà aquest partit al municipal de, de Berga i el Porreig rebrà aquí a casa l'Oarvic, a partir de les 12 també, un Oarvic que està molt ben classificat, quart amb 37 punts. A tot això, la classificació provisional l'encapçalal el Joanenc amb 47, seguit del Sallent amb 45, tercer el Gironell el Solson amb 42, sisè el Porreig amb 33, tretze el Berga amb 13, mal número, mal número. Uh, canviem de torn ens anem a la categoria infantil segona divisió grup 27 un resultat definitiu i molt important per seguir allà dalt i un resultat que l'ha tret als instants uh, diguéssim allò a la raó final del partit eh? però quin resultat Torreig 4, Neva 0 i la resta estan jugant el municipal de Begar el descans Beganer 0 Joaneng 0 i esperem que pugui mantenir aquest resultat al vaganès, que és molt important, amb un jurent que és 626 punts, i al municipal Alfons Gonfaus al descans també, aquest s'ha arribat ja al descans eh, fa ben poca estona, aviar un Puigcerdà 0. Un Puigcerdà que és quart amb 28 punts i el municipal de Gironella es troba als instants finals de la primera meitat, de fet ja s'hauria d'haver rebat el descans no de moment no hi ha marcador provisional del Gironella Cardona, un Cardona que és 12 amb 14 punts i pel que fa al Berga, doncs aquesta setmana té jornada de descans, a tot això com us deia, classificació líder, continua allà davant amb Ma de ferro al Porreig amb 49 punts també està amb mà de ferro el Berga amb 44 per tant l'Aviàs despenja 31 punts de el Gironella amb 21 14 al amb 5 Uh, punts, passem a la categoria quedat. segona divisió, grup 21 per aquesta tarda a les 4 el municipal, la Coromina, aquest és el partit més destacat que us puc dir, Cardona, Porreig Atenció, és molt important aquest partit, al Cardona que és segon, amb 39 punts, molt important pel Porreig, aconseguir un bon resultat positiu. Classificació, Sallent 43, com us dic, Cardona 39, Puigcerdà 37, Nouvelle Porreig amb 9. Necessita una victòria, sens falta, si no mirarà cap avall. Categoria g segona divisió, grup 20, jornada molt tranquilla aquesta d'aquesta categoria. La via i el Sant Salvador de Cers, perquè us en feu pagues, descansen tots dos, tenen un, tenen un partit menys, i el Porreig Súria queda plaçat, eh, no sé per quines causes, perquè en no estan justificades. El dissabte que ve a les 12 al municipal, abans de la Rua de Carnestoltes, eh? Que ja s'acosta, això, eh, Pep? Classificació. Provisional líder, el Joanenc, amb 30 punts, el Sampadó amb 26, l'Avià 25, amb un partit menys, com us dic, Porret 5 amb 24, amb un partit menys, també, i el Sant Sabó de Serres 11, amb 6 punts, amb dos partits menys, com el Madrid. Poden ser 12, eh? 6 i 6, 12, si sumen de 3 en 3. Molt bé. A veure... Uh, I ens queden el, les noies, Pep, com et dic, infantil cadet, victòria, victòria avui de les noies, molt important aquesta victòria aquest matí davant l'Enfaf, crèdit andorrà, porreig 1, Enfaf 0, el gol s'ha marcat a l'últim minut del partit, tots conten. eh? És un Sergio Ramos, això, a l'últim minut del partit, Pep, a l'últim minut del partit ha marcat el porreig de gol de la victòria, que fa que continuïn cinquenes amb 31 punts. Això sí, ha 20 punts del Manresa, però només a 3 punts del tercer classificat, que és l'unificació Santa Perpetua, que en té 36. El Borreig és quarta, ah, 33. Molt bé, a veure, tanquem el futbol sí, base. Sí, estic pendent doncs, dels partits que s'estan jugant. Eh? Va, ens vaig repassar jo la meva, el que queda de futbol, eh? Fantàstic. Si vols, dir dic algun resultat de bàsquet o... Digues, digues, sí. Sí, tenim I algun tant. resultat de bàsquet, deixem-ho buscar. I tant que sí, home. A veure, ha anat bé la font. Ja sí, tens... Sí, sí, sí, sí. Sempre va bé, eh? Sí. Bueno, vinguen, ja el tenim. Ens han jugat diversos partits. Eh? i Hem de dir que l'aplicació el... de la Federació s'ha doncs, penjat just ara mateix. Eh, sort que jo he pogut <laughs> memoritzar, però ara mateix ens han quedat sense resultats i sense, sense pàgina de la Federació Catalana de Bàsquet molt lamentablement s'ha de dir-ho, però és així, però bueno, alguns resultats ja els tinc. Eh? Partits jugats aquest dematí important, un derbi no, però es considera un derbi, eh? perquè és un partit molt intens sempre, entre el Porreig i el Navàs, eh? el mínim masculí estic parlant, finalment victòria del Navàs, que està clau en el segon quart, Porreig 42, Navàs 49, la classificació queda amb la líder amb 4 victòries i una derrota, seguit de la Mercè, que és igual, però amb el, amb el Bàsquet a Baràs doncs és segon, el Club Bàsquet Navàs és tercer, igual que el Porreig, amb 3 victòries i dues derrotes, però amb un partit menys, per tant, al Bàsquet Navas li comptabilitzem la victòria, tindrà 4 victòries i eh, dues derrotes. El Mini Femení, el Mini Femení també ha jugat, en aquest cas ha jugat a Manresa davant del Paidós, Paidós allà en 41, mini, eh, Club Bàsquet, Porreig Mini eh, Femení, 55%. Eh, estic parlant de la fase regular, nivell C, això. Eh? Classificació, el Camp Rallà des Líder, 5 victòries, cap derrota, seguit del Sant Pere Lies, amb 3 victòries, 2 derrotes, i el Porreigés, quart, amb 3, eh, 3 victòries, i 2 derrotes. Categoria infantil femení, també fase regular, nivell D. Eh, bueno, doncs aquí ha hagut un cau, un cau sense jugar, eh? No allò, un, dos, tres, cau, no, no, un cau. Uh, el Porreig jugava aquí a casa uh, davant del MVP Cervelló i pel que tinc constància uh, a hora del partit no s'ha presentat l'equip per tant ja és una falta en principi uh, arribar tard i la segona ja no presentar-se uh, falta i molta en principi per tant el Cervelló que jo tingui constància que ho investigaré uh, no ha jugat aquí al Pavelló per tant aquest partit és victòria del Porreig victòria rara però és victòria no i la classificació és el bàsquet Far Viladecans 4 victòries cap derrota el club bàsquet Covelles igual Igual, però segon segona per, per l'Abaràs. Tercer, Club basquet Roquetes. Tres victòries, dues derrotes i cinquè al el Porreig, que si li sumem la victòria en portarà tres. Eh? Per tant, tres victòries i dues derrotes seria. En principi, eh, pujaríem una posició. Molt bé, Albert. Doncs venga, tanquem el bàsquet sí, i anem a repassar. Quan pugui, doncs, us passaré els horaris eh, de, de la tercera catalana i d'alguns altres. Vale. Molt bé. Fins ara, Albert. Fins ara... Doncs vinga, nosaltres anem a repassar la segona catalana... Ara em torno a sentir molt bé, ara em sento millor. Ara em sento millor. Uh, segona catalana, grup 4, que és on ho havíem deixat. 21 hores jornada, Sabadell Nord, club de futbol Berga club esportiu del camp municipal, Can Uriac, i l'àrbitre Anael, Anael Ruiz Díaz. El Caradéu Futbol Club és el líder de la categoria amb 44 punts. El segon és Can Rull Romulo Tronxoni, club de futbol amb 41 i aquesta classificació també hi trobem doncs, el Sallent Club Esportiu a la novena posició amb 29 punts. perquè fa el partit d'aquest cap de setmana, Sabadell Nord, Club de Futbol, marxa a la tercera posició amb 39 punts. De 21 partits jugats n'ha guanyat 12, n'ha empatat 3, n'ha perdut 6, 38 gols a favor per 27 en contra. Mentre que el Verga Club Esportiu marxa a la desena posició amb 29 punts, de 21 partits jugats també n'ha guanyat 8, n'ha empatat 5 i n'ha perdut 8. 32 gols a favor per 30 en contra. Sabadell Nord, club de futbol, Berga Club Esportiu, tercer contra desè, 39 punts contra 29. Aquest partit el podem veure al camp municipal de Can Uriac, serà demà a partir de dos quarts de 12. I el segon, aquí, el segon partit d'aquesta categoria, pel que fa aquí equips del Bargalà, Gironella, club de futbol atlètic Vicriu, primer refo futbol club al camp municipal de Gironella i l'àrbitre Víctor de la Iglesia Muñoz. El Gironella, club de futbol atlètic, que marxa a la dozena posició amb 29 punts, de 21 partits jugats, n ha guanyat 8, n'ha empatat 5, n'ha perdut 8, 34 gols a favor per 31 en contra, mentre que el Vic Riu primer refa a Futbol Club marxa a la onzena posició, un lloc per sobre, <coughs> amb els mateixos punts, 29, amb un partit menys, 20, n'ha guanyat 8, n'ha empatat 5, n'ha perdut 7, 34 gols a favor per 28 en contra, Gironella, el club de futbol atlètic, Vic Riu primer refa a Club, 12 contra 11, 29 punts contra 29. Aquest partit el podreu veure al camp municipal de Gironella. Serà precisament demà a partir de les 4 de la tarda. Collins, Ens mantenim la mateixa alçada. Segona catalana, canviem de grup. Grup 5, estem a la 22a jornada. Palau Anglazola, Club de Futbol Solsona, Club de Futbol. El camp municipal Palau Anglazola i l'àrbitro Ferran Peiró Olomí. És liderar a parada el Borges Blanques, club de futbol amb 49 punts el tercer corre a Tàrrega Unió Esportiva amb 43 punts mentre que, pel que fa al partit d'aquest cap de setmana el Palau Anglazola, club de futbol marxa a la quinzena posició amb 18 punts de 21 partits jugats n ha guanyat 3 n'ha empatat 9, n'ha perdut 9 28 gols a favor per 40 en contra, mentre que el Susson al club de futbol marxa a la segona posició amb 45 punts de 21 partits jugats n ha guanyat 14, n'ha empatat 3, n'ha perdut 4, 48 gols a favor per 27 en contra Palau Anglazola, club de futbol Solsona, club de futbol 15è contra segon 18 punts contra 45 aquest partit el podreu veure doncs, al camp municipal Palau Anglazola, serà demà a partir de dos quarts de 5 També cal dir que el partit que estem, que estem pendents també de la primera divisió que es juga al Molinon, eh, acaba la primera part amb el resultat d'Esporting de Quijón 0, Atlètica de Madrid 0 i anem a acabar, doncs, ja la primera amb la primera catalana grup 1, estem a la 22a jornada Masnou Club Deportiu aviar Unió Esportiva el camp on aquest partit serà el Municipal d'Esports de Masnou i l'àrbitre Joan Massip Vidal els bergadans que ara són 500 per la cua amb 21 punts visiten un cué Masnou que té 4 punts menys el partit programat per a les 12 del migdia no sembla fàcil a priori per a l'Avià. El seu entrenador Pablo Becerril admet que ara no és el millor moment per enfrontar se al mes nou. Darrerament ha aconseguit bons resultats i amb les incorporacions que ha fet és molt competitiu. No s'ha rendit malgrat ser el cué. A la primera volta vam empatar i de cara a gol a Barash seria important per a nosaltres sumar els 3 punts. Per a aquest partit Pablo Becerril podrà disposar de tota la seva plantilla tret d'Ajona, encara lesionat doncs com dèiem eh? Eh, Masnou, Club Deportiu aviar Unió Esportiva eh, 18è contra 14è 17 punts contra 21 aquest partit el podré veure al Municipal d'Esports de Masnou i serà precisament demà a partir de les 12 del migdia Vinga, minuts, Albert, et queden per parlar de motor. Molt bé, déu està prou bé, no? Sí, senyor. Eh, està prou bé. Bé, bueno, doncs re, Pep, començarem, evidentment, amb els quatre rodes. Eh, tenim esport en directe i, bueno, i de moment farem un petit repàs el que va ser el ratll de Suècia, eh? Recordeu eh, un ratll de Suècia, doncs que estava encabezalat per la Tirri Nubil el dissabte aquesta hora i que ja animat la bala al segon ratll va portar la primera victòria a Toyota de la temporada, un equip que estava 17 anys el Dick Eseco sense tornar al Mundial de Rallis i va tornar amb força, victòria ja animat i la bala que, esclar, evidentment, es va aprofitar de l'abandonament de Thierry Nubil i és que si heu d'apostar per algú en contra creu-me, per guanyar calés aposteu per Thierry Nubil, eh, perquè és la referència clara per guanyar quartos segona victòria que se li escapa eh, eh, al belga de, de l'equip Hyundai a més a més, eh, d'una manera eh, bastant incomprensible, perquè va fer una sensacional etapa tot el dissabte, i a l'últim tram que era d'un quilòmetre, eh, d'un quilòmetre i poc més no, no, perdó. va tocar una, una bala de palla i hi va, va, va anar cap una, bueno, cap a una, una balisa diguéssim de, de formigó i allà hi va deixar estar el cotxe per tant arruïnat elrallle de Terrrinovbil Victòria de Gerrimarima i la bala per davant Tan 29, dos segons els van separar amb el pilot de fort Tercer Sebastià G eh? Alguna cosa està passant aquest any. A 59 segons, quart d'any i sort del bon resultat del Càntabra, a dos minuts 11, cinquè també gran resultat de Craig Brint, a 2'51, primer pilot de l'equip Citroën. Si em els pros i els contres, doncs mira, però et posaré que l'equip fort està sensacional, igual que l'equip Toyota i dos contres, doncs et diré que l'equip Citroën, sobretot el seu cap de fil, es Chris Mick, que també es va tornar a estimar el dissabte i que Tirenoville, deu nhi do que van començar la temporada, eh? Vull dir... Dani Sordo i Keke Pryin en aquest cas estan salvant l'equip, perquè l'altre pilots de l'equip també, el Lefebvre amb el Citroën i el, i el Hayden Paddon amb Hyundai tampoc acaben de tampoc han de tirar endavant. Tot això, les coses estan canviat, Pep, Jari Mat i és el líder del mundial 48 punts des de l'any 2014. Eh, que un pilot que no sigui Sebastián Oger no era líder del Mundial eh? O no, sigui, és francès, no? No, aquest és filatès Per això Però, però exacte, sí. és francès des del 2014, eh, el Mundial per tant, Oger és segon amb 44, està allà, està allà Tercer és el Tannac amb 33, sort dos quarta amb 25 i amb marques, doncs, hem de dir que només eh, M Sport, un equip que en principi no he de veure d'oficial, és líder Toyota, que pràcticament ha sumat tots els punts i ha animat a la bala, igual que Hyundai són segons i tercers i que la pròxima prova és el Rally de Mèxic a principis del mes que ve per què dic resultat en directe? Canviem de tema perquè tenim la vintena edició del Ralli Esprint Sant Julià. Eh, bueno, Shakedown, estan fent les últimes proves eh, avui aquest matí, eh, s'han fet de fet aquest matí, i demà sortida des de, el, des de la plaça de Sant Julià de la Vila Torta, el Poli Industrial La Quintana, i disputaran eh, sis trams. Eh, sis trams, en aquest cas, que seran repetits. Eh? Els trams són, per si voleu anar, doncs els de sempre, quasi bé, Coll de Mansa, un recorregut de 5 quilòmetres i 24 metres, l'enclús a Romagats, de 5 quilòmetres també 9 metres, el Coll de Mans es repetirà en segona secció, en aquest cas serà els vols de les 12 de migdia, crec, també amb el recorregut, i la tercera secció ja serà de cara eh, al migdia tarda, eh, a les dues de la tarda. Hem dir que serà un ratll eh, d'una primera secció eh, idèntica, pràcticament les seccions, eh, 29,93 quilòmetres, dels quals uns 93 seran cronometrats, i eh, un total un total de... 38,67 quilòmetres, 33 dels 69 cronometrats. Per tant, eh, important, no? Molt i molt eh, concentrat, com cada any és el Ray Espin Sant Julià, molt i molt concentrat. Eh, hem de dir, doncs, que per pilots, evidentment, contem amb el nostre Josep Maria Membrado, gran amic i, i millor persona, eh, que, evidentment, com a favorit parteix demà, ja que matí ha marcat el millor temps del shutdown, i demà parteix com a favorit a la prova, amb el seu Ford Fiesta eh, R5, també seguit d'Albert uh, Turriols i vària gent. Què estàs fent, Pep? O sigui, estava pensant el que dius, el Ford Fiesta i la r eh, eh, És una barreja de cotxes, això? No, no, no. no el... el... El Ford Fiesta és el, el cotxe de José María que passa que diu Ford Fiesta ST R5. Ah, és el model R5 que ara s'ha incol·locat en, en el Mundial de Ratllis. Hem de dir que l'Alberto Riols i el Lluís Pujolà, els pilots de l'escuderia Osona, eh, estrenen un R5, també. No és el Renault 5, com dic. Una Un Escoda Fabi, eh? estrenen, ha deixat estar el seu Porsche de banda i plantarà cara amb el José María Embrado amb l'escord de eh, l'R5. També tenim l'escuderia Gironella, hem de destacar el Domena, que el Domènech i el Manuel Marchante, al volant d'un Citroën DS3 que també faran mal, entre altres pilots també tenim el Xavier Denomena, que el Dani Balàs, que el Climent Domingo, tots aquests seran demà presents al Rally Sprint de, de Sant Julià. Com us dic, una prova que no pot perdre la primera de la temporada i que promet emocions. Ja, evidentment, se posem amb la victòria dels emmenys membradors, però les coses no les pots donar mai per sentades, Pep. Dit això, eh, doncs, què ens queda? Motos, eh? Tenim un gran pique eh? Ja. Encara no ha començat la temporada i tenim un gran pique important entre el Mark Marquez i el Maverick Vinyales. Aquesta setmana s'han intercanviat una miqueta les coses. El marc ha marcat el, un, un, una constància més... A, estem parlant dels testos, eh? Sí. Estàs mirant aquesta cara, estem parlant dels testos, sí. però com que he anar ràpid, doncs clar, sí, sí. Eh, hem, de, hem de volar, no? Doncs ja podem dir que hi ha una miqueta de pic, eh? Perquè si el Mark Marquez ha estat, ha estat el més constant en, el, en els tests, Maverick-Vinyales ha marcat el millor temps, ha volat, eh? El marc Maverick-Vinyales s'ha adaptat molt i molt bé a la onda i jo ja crec que aquest any o un dels mosqueters que, diguem, de cada any cau, eh? Que a més de quatre serien tres, on tenim cinc. Això ja no sabem si mosqueters, seran els cinc bandidors. Uh, no ho sé, eh? Però Maverick-Vinyales <ríe> estarà allà. Com s'ha adaptat a la onda espectacular. Ha marcat un, uns grans registres a, a Phillip Island i de moment molts estan donant de favorit atenció, eh? el Maverick Viñales que no ha passat recordem, no ha passat a guanyar el títol de Moto2 sinó que ha estat eh, 125, Moto3 l'ha guanyat, ha anat a Moto2 no ha guanyat, cosa que molts pocs pilots al pujar MotoGP se n'han sortit i a MotoGP està fent, de moment la gran temporada de l'any passat eh? dues victòries, i aquest any no va per la victòria, va pel títol va pel títol, una miqueta discret el Valentino Rossi una miqueta discret el Valentino Rossi i el Dani Pedrosa podem dir micaeta el mateix, eh? no s'acaba de trobar. I pel que fa el, el Jorge Lorenzo ha dit que falta molt, falta molt perquè la Ducati, eh, sigui lo que lo, lo que ells busquen, o sigui, una moto que passa de guanyar que passa de guanyar victòries, que passa de, de guanyar títols, això encara està més lluny, però falta moltíssims segons Jorge Lorenzo, un minut, eh? Doncs si em dius un minut, eh, direi doncs que Williams va presentar el cotxe aquesta aquesta setmana el nou eh, estem parlant del Fórmula 1 que ens és que, clar, amb aquest temps que no ens veiem no, no, no, no puc fer gran cosa més uh, el nou Williams que es dirà l'FW40 uh, i per tant veurem un dels primers cotxes que s'han presentat i mica en mica aniran, aniran venint els altres, McLaren arribarà aviat amb un equip que Z. Eh. diuen que no guanyaran no guanyaran res i que uh, Nico Rosberg ha dit que McLaren favorit a guanyar victòries, per tant, aquí eh, tires la pedra i amago la mà, no? Un diu una cosa i l'altre no fa cas. Ferrari també amb polèmica, amb una suspensió activa, i bueno, veurem, veurem, eh, veurem el Teribotas i Lluís Hamilton quan presentin el Mercedes, i veurem si que és nou Fórmula 1, que fa que els pilots s'estiguin entrenant molt més, perquè el, el, les cervicals patiran moltíssim, veurem si aquests nou Fórmula 1 s'han de matxacar el gimnàs, com us dic, que seran més ràpids, veurem si portarà l'espectacle que sí que està portant el Mundial de Reguís. Molt bé, Albert, deixem aquí, eh? Sí, no, no puc dir res més. Mira Tot que hi ha coses, acabar. eh? Hi ha coses, però no, no, no, no puc dir res No més. tenim més temps, no tenim més temps per res més. Només per dir-vos que ens trobem dissabte vinent a partir de les 12 i 5, com sempre, fins ara a les dues. Molts petonets! Adeu! Adéu.